السلام عليكم ورحمه نستعين على ومن سار على نهجه الى يوم الدين قال المصنف الله عليه باب في المذي وغيره اسما الامام عبد المقدسي رحمه الله تعالى عليه باب في المذي وغير ملانغو ومذي ما منينو ملانغو هو مذي ametaka kutaja hukumu zinazofungamana na madhi. Na taelezea madhi ni nini na vitu vingine ambavyo vinafungamana na mlango huu aliposema wa hii. Madhi ni moja katika vitu vinavyomtoka mtu mwanamume au mwanamke katika tupu ya mbele na vitu mume au mwanamke katika kitu ya mbele ni vitu sampuli nne. Mwanzo, albowl. Jambo al la kwanza ni ni mkojo. Na mkojo hukumu yake kwamba ni najisi. Kwanza mkojo ni najisi. Na pili inalazimisha Kuchu kuosha, kufanyia stenja, kujisafisha. Na tatu imevunja ubu kwa hivyo analazimika ku Wajib Wajibu wake ili aweze kusali ni kujisafisha na kutawadha. Na mwisho, iwapo itakuwa imesibu imefikia katika nguo sehemu au pahala fahala anaposali, lazima ima afaoshe au upo churizia maji ama kwenye nguo yake vile vile na la pili katika vitu vinavyotoka mwanamume au mwanamke kama nilivyotaja ni al, alwadyu alwadyu ni maji mazito ambayo yanafanana na maniki na, mani. na Humtoka mtu mara nyingi katika aglabu ya watu wengi Inawatoka baada ya ya haja ndogo baada ya mtu kwenda haja ndogo akafanya mkojo Baada yake hutoka maji mazito yaloshikana lakini hayafanani na manii katika harufu na rangi Ila tu ni kwamba ni mazito fitness yake ni mazito na hivi pia ya hukumu yake ni sawa na hukumu ya, ya mkojo kwanza ni najisi pili inamlazimisha mtu kusafisha tupu yake tatu atakiwa awe ni mwenye kutawadha na iwapo imesibu katika mwili wake ni vile atakiwa au imesibu katika nguo yake ni lazima asafishe pale pahala ya yani, yenye au ya tatu inaotoka inaotoka mtu ni Mathyu jambo la tatu ndio inaotoka mtu ni Mathyu walmathyu sababu yake ni shahwa mtu unapokuwa ana matamanio kwa mkewe inapokatika ile shahwa kutoka na ifrazati na, na, na maji hayo maji hayo ni mepesi si kama mani ni mepesi lakini sababu yake ni ule mchangamko wa, wa shahwa na mara nyingi inakuja baada ya shahwa kutua ikirudi chini basi hapo ndipo Maji haya huja. Na hukumu yake pia vile vile ni ina jambo moja zaidi ya mkojo na na wadiu ni kwamba ni najisi kwanza. Hukumu yake kwanza ni najisi. Pili inamlazimisha mtu kusafisha zikr yote pamoja na testicles hizo ni ilu, zimewekwa ni lazima uoshe hakuna sehemu nyingine yoyote unaposikia kwamba zimefushishwa kwamba testicles lazima mtu aoshe unatarajia kwamba e, katika zakar kuna yale madude ya chini ya zaka kawaida tunapokuwa ndha ndogo huosha nacho tu lakini katika swala la madhi ni kwamba atakiwa aoshe zaker na aoshe hayo mandure alochinia ya, ya, ya zaker. Na pia vile vile iwapo itakuwa imesibunguo hukumu yake ni kufanya rash. Rash ni kuchukua mkono mmoja wa maji kisha ukawa ni mwenye kunyunyiza kuosha ni bora lakini iwapo mtu atanyunyiza tu maji katika sehemu ya nguo pale katika sehemu anaona kwamba hapa ndipo ilipoposibu basi atakuwa imemtosheleza lakini yeye katika ile lazima ajisafishe mwenyewe na asafishe chupu yake kikamilifu na pamoja na gududud al-mubaliya yani manaki al ya teni bilele bile, lazima awe mwenye kujisafisha. Ya mwisho katika vitu vilivyotoka wakati ni almani. Na mani. hatusemi kwa ni najis kwa sababu kuna aqwal nyingi baina ya ahli al. Wengine wanasema ni najis lakini al-qawl al-rajih al ni kwamba si, si najis. Lakini inamlazimisha mtu kuoga mwili mzima katika sifa ya ghusl itakayokuja na sifa rahisi tu ya ghusl ambayo inamlazimu mtu iwapo ana janaba kwa kutokwa na manii sifa rahisi ni atoteshe kichwa chake na mwili wake wote na maji masafi. maji ambayo hakuchanganywa na sabuni Polepole iwapo tu ataoga mwili mzima akahakikisha maji yamemweledea mwili mzima kila sehemu basi kwa nia kwamba kuondosha janaba atakuwa ametekeleza lile ambalo ila waje Falmuradu huna bayanu ahkamuhu min haythu anjasati wa naqdi alwudu Wohibo makusudio ya shekhe kutaja hapa almadhi wa ghairi nikutaja kwamba hivi tulivyovitaja kuwa ni katika najasaat illa almani na kubainisha hukumu yake na kuwa vinatingua udho Alhadith ath-thalithu al-20 an Ali ibn Abi Kuntu فاستحييت أن اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأوس فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم وتوضا وانضح فرجك Ya ya, talib, kwa hadithi ya Muqdad Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu asema nilikuwa ni mtu ambaye nasibiwa na madhiki sana Naam kuna watu wana nguvu kwa hivyo anakuwa na ya mara kwa mara yivu Ali radiyallahu ta'ala anhu mara kumara, aki kwa mara kwa kwa sababu ya shahwa anapata ikitua anapata madhi na sana kwa nisana, ni kwa sababu umetumia hapa sigatin الله nikaona sallallahu alayhi kuhusu hiyo Je ni sawa au si sawa? Nikaoona haya kumuuliza Mtume sallallahu wa wasallam. Kwa nini Limakani ibn minni Kwa kuwa binti yake Fatima ndiyo yuko chini yangu. Nikamwona haya baba mkwe kumuuliza swali kama hilo. Pamoja na kuwa anajua marja mwenye fatwa na mwenye kujua hukumu hiyo ni Rasulullah peke yake. قسما امرت المقداد من الاوس انك موامرش المقداد من الاوس لقديه يا مقداد نندك رسول الله كولي ذي حكمه يا جبهه هذه تقول يبيا اغسل هو يتوضا انا اشف بوكك تتوضا لكن في روايه البخاري ينجيك ذا معنى الحديث وفيسي فيسي اسما الشيخ البسام عبد الله البسام المعنى يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا كثيرا المذيد علي رضي الله تعالى عنه من نلكو م wing وكتكونا مذي مره من لنلكو اقتسل منه حتى شق علي علي الغسل لكوكو Nikioga, kila mara kwa sababu sababu ya ya madhi na mani sababu ya cheni chawa kwa hivyo alikuwa akidhani kwamba hukumu yake ni nini sikuoga akawa yeye kila akipata na madhi anaoga anaoga anaoga mpaka ikamdhaufisha na ikawa inamshinda akaona kwamba huenda hili ni jambo lingine sema wacha niulize rasulimuulize rasulullah nilipo ali kauna haya la anni dhanantu hukm hukm almani asama nilku njioga kila mara kwa sababu nilidhani kwamba hii hukumu yake nini ni hukumu ya an ataakad min hukmihi wa aradtu an asala an nabiyya kifaaka kunti bilti hukmu yake ana nitaka kumuliza mtume wa kauni hadi hihi almasala tataallaq bilfuruj na wa kuwa masala haya yanahsiana na مambo ya chupu mambo ya yesa na binti yake rasulullah huko chini yangu nikaona haya kumuuliza nikamuamrisha miqdad amuulize iqdad kamuliza mtum si sallallahu alayhi wasallam radiyallahu taala anhu ni iqdad nikuta masahaba wakubwa wa rasulullah sallam asema faqala idha kharaja minhu almadhi fiyghsil dhakara hu Utume sallam akanambia utakapokuwa umechoka na jambo hilo na madhi basi osha tupu yako na e, osha tuku yako yote ili kukata ukali wa ile shahwa kwa sababu ni moja katika vitu vinavyotoka katika njia mbili na uoshe pamoja na cusyate pamoja na eh na testicles kama nilivyosema na نعم <Nchimani> <Nchimani> nah, المهم نفكر نفهميك نتراجي غومبا يا فرنيس الله بس ا اه... اكون يامرشا كما يوشوي يوتي ذكر basaluni mala kuliaje huko kisha akamwamrisha kwa na ile nguo yake afanyie rash ai maji ai maji kisha atawadhe na asali na hadithi ile ukuja katika society nyingine katika ayo madudu yataja ni hadithi nyingine ambayo imekuja ikataja ahadiya abi daud radiyallahu rahmatullahi ta'ala alayh ndo ilo taja khususnya yani kuosha pamoja na hivyo kwa hivyo ta'ala alam hapo barakallahu kuna barakallahu ان شاء الله <سؤال> تركت في حبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته